Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vassalatu vassalamu ala Eşrafil anbiya Vassayyidil mursalin Amma ba'd Rabb işrahli sadri Və yəssirlə əmri Və hlülüqətə minlisani Yaffahu qawli Qardaşlar qalmışdık biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, Kişi günahların təhlükəsi barəsində misal çəkir deyir ki, kiçik günahları misalı, o insanları misalına bənziyir ki bu insanlar deyir bir vadiyə yıxışırlar bomboş bir vadiyə olur sonra bir insanların hərəsi gedib bir dənə ağac gətirir çubuq gətirir sonra hər insan gətirən bir çubuqdan yığılır, böyük nə əmələ gəlir? böyük bir dənə tongal əmələ gəlir o da əmələ gəlir və ümumiyyətlə Başqa bir kitabda gətirir ki, belə təsfiranə səgiratan inəcibala minəlhasə. Yəni dağlar kiçik görmədir, çünki dağlar nə zaman ölə gəlir? Kiçikdir. Yəni daşların birləşməsilə əmələ gəlib yəni. Və başqa bir yerdə zikrləyir ki, nə qədər qığılçıqlar var ki, onlardan deyir böyük otlar törləmişdir, otlar əmələ gəlməşdir. Ümumiyyətlə misalma həyatında çox vaxt ki,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 Bir iz qoyub, bir iz qoyub yəni. Və kiçik günahların da deyil, qəlbə deyir təsiri budur. Həmçini, şeyx burada mühüm bir məsələyə toxunur. Deyir ki, qiyamət günü ilk soruqsalı çəkən kimsə, hələ kim olacaq? Alim, hə? alim hə -hə. Üç nəfər var ki deyir, birinci deyir, onlardan başlayacaqlar, o qrup insanlardan başlayacaqlar və bəs, məsələn, o qədər böyük günahlar qalır ki, niyə onlardan, başlayın, onlardan başlayırlar? Ə? Hə? Əndi şəx gətirəcək ki, niyə görə məhz deyil bu insanlardan başlayırlar? Ən birinci deyil, şəhid olan insanı gətirirlər, zahirən, yəni, insanların gözündə şəhid olan insanı gətirirlər. Ona görə de, kim əgər, yəni, belə bir vəziyyətdə ölərsə, ona deminlər ki, şəhid deyil, deyil, inşallah şəhiddir. Aydın qardaşlar, yəni kim şəhiddir, şəhiddir deyil, o insanın niyyətinə görədir, niyyətlərdir ki, ə, bizə bəlli deyil yəni, aydın qardaşlar Və bir nəfər şəhid kimi insanların yanında, insanların gözündə dünyasını dəyişir Obürü dünyada Allah subhantala ondan soruşur ki, mən sənə nimət vermişdim, güc vermişdim, nə bilim, şücahət vermişdim, nə elədim Deyir ki, Rabbi, deyir, bəli, vermişdün, mən sənin verdiyim mənim nəymətləri, sənin yolunda xərclədim, vuruşdum və şəhid oldun və Allah s.h. həmin insana deyəcək ki, sən deyir, yalan deyirsən. Sən bunu ancaq, ancaq özündən sonra dünyada bir xatira qoyub getmək üçün edin. Və deyir, bunu, bunun üçün və bunu da sənə verdim. Amma ahirətdən sənə payın yoxdur. Sonra üzü qoyulur həmin insanı sürükləyib, atırlar cəhənnəmə Alim kimi insanların kərisində tanınan bir insanı Və həmin insana deyir ki Allah subhanətələ mən sənə elm vermişdim Zəkab vermişdim, fürsətlər vermişdim Başqalarına vermədiyi fürsətləri Ki oxuyasan, öyrənəsən Nə elədin sən? Həmin insana deyir ki Ya Rabbi deyil, mən deyir Bu elmi öyrəndim, sənin yolunduğu insanlara elmi öyrətdim, xərclədim Və Allah subhanətələ mən deyir ki Sən deyil, yalan deyirsən, sən bunu ancaq Və ancaq nə üçün elədin Sənə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 Və Allah s.ə.q. həmçinin ondan da soruşacaq ki, mən səni nemət verdim, mal verdim, mülk verdim, pul verdim, para verdim, neynədim? O da deyəcək ki, ya Rabibbət, sənin yolunda sağa xəclədim, sola xəclədim və Allah s.ə.q. ona deyəcək ki, sən bunu mənə rizam üçün eləmədindir. Sən bunu insanlar sənəcində ki, filən kəs maşallah əlaçıqdır, filən kəs belədir, filən elədir və bunu istəyirdin və bu da sənə verildi. Amma deyir, axirətdən sənin payın yoxdur və bu insanı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 Bu nədir? Allah Subhanallahının ona olan bir müjdəsidir. Aynındır. Və, və yaxud ola bilər ki, necə ki, bu hədistə də gəlir, insan ola bilər, əməlində xəlal olsun, rüya olsun. Necə ki, hədistə gəlir, Allah Subhanallah ona deyir ki, sən deyil, bunu istəyirdin. Bunu da sən deyirdin, yadır ki, nədir? Verdim, yəni o tərifi, o şəhrətdə. Amma insan ola desin ki, ahirətdən payı olmasın. Ona görə insan əməl işləyəndə Özünü nə ilə məlidir? Sıx-sıx yoxlamalıdır. Hətta ola bilsin, insan xalis Allah rızası üçün əməl işləsin. Bir özü bilsin, bir Rəbbi. Amma o anda riya olmasın, bəlli bir müqtətdən sonra insan o əməli üzə çıxarsın. Aydın dəyək. Bəlli bir müqtətdən sonra üzə çıxarsın. Üzə çıxarsa, disə, rəyəkarlıq edəsə bu, onun əməliyin batılı olmasına səbəb ola bilər qara şeyx Risam gətirir ki Şeyx Risam ibn Temmi gətirir ki dir kama an ən xeyrisi peyğəmbərlərdir. Həmçinin deyir, ən şərli insanlar da peyğəmbərlik iddia edib, a peyğəmbərlərdən olmayan kimsələrdir. İddia edirik insan deyək, yaxşı insanlar amma həqiqətən də o insanlardan deyil. Və həmçində xeyrul nəs bədəhum nə deməkdir? Peyğəmbərlərdən sonra da ən xeyirli insanlar kimlərdir? Alimlər, şəhidlər, sadiqlər və ya siddiqlər, bir də xüsusiyyət şey, sahibləri. Və həmçində deyir, buna qiyas onlara ən şərli insanlar da kimlərdir? İddia edərlə ki, onlar şəhiddən, damı şəhiddən olmasınlar İddia edərlə ki, onlar alim, alim kimi görsənib alimdən olmasınlar Və ya sadi kimi görsənib sadidən olmasınlar Hı. Və ən şərli insanlar da deyil, bunlar deyil Münafiqlər Hə, münafiqlər və ya riyakarlar Və ya yəni, kimlər, kimlər yəni Və məhz insanların da elə bil ki, kiyamət günü soruqsalının başlamasının birinci iki, Ən birinci soruqsal olunacaq kimsilər bulardır Bunun da sürdü budur Ayındır. Ən şərli insanlar, ən xeyirli insanlar kimi özlərini deyir, göstərib, onlardan ölməyən kimsələrdir. <coughs> Sonra Buxarin rəvayət elədiyi bir həzistdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Mən kənətdi indəhü ləxihim alləmatun fiyyə məlin əvdi hidi fəliyyətihdi. Kimin deyir, dünyada ikən öz qardaşında bir haqqı qalıbsa, deyir, olubsın, zülmə eləyibsə, dünyada ikən məsələni çürüsün, deyir, halallıq alsın. Yoxsa deyir, artıq deyir, qiyamət günü deyir, gec olacaq, o elə bir gündür ki, orada deyir, mal pul, insana heç bir fayda verməkə deyir. Əgər deyir, insan deyir, qiyamətdə bir şey saxlasa, bunun əvəzində onun salablarına gəl götürəcəklər, salabları da qıtarsa, həmin insanın günahları ona yükləyəcəklər, sonra da onu cəhənnəmə deyir, atacaqlar. Və cəhənnəmin vəsfi barisində də Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, cəhənnəmin vəsfi edir, cəhənnəm de dünya odundan 70 dəfə artıq yandırır. Və sahabilər ki, ya Rasulallah, onun əvə bir dənəsi, bir qatı bizə deyir, kifayətdir. Bir qatı bizə kifayətdir. Ümumiyyətlə, bu 7-di, 70-di. Yəni, bunlar yəni, ümumi ləfslərdir. Elə yer var ki, həqiqətən 7-di, 70-di. Elə yer var ki, əni, ərəblər işlədirdilər. Onu yəni, Peyhəmbər sallallahu aleyhi və sələm işlədib. Məsələn, deyir, tə münafiqlər üçün 70 dəfə də istiqbar diləsə. Oysa Allah s.ə. deyir. Nədir? Allah bağışlayan deyil. Aydınlə qardaşlar. Amma bu, demək deyil ki, insan 71 dəfə istiqbar diləsə, Allah s.ə. deyəcək. Yəni, bu ümumi ərəblərdə belə işlənirdi və Peyğəmbər s.ə. də insanları başa düşəcəyi formada danışırdı. Yəni, elə yer var ki, düzdür, elə yer var ki, ümumi ləfsi görə işlətilib. Ümumiyyətləyən, c ən dünyanın və ya cəhənnəm əzabına dünya əzabına müqayisəsində ailələr gətirə biləcəyi insandır, həyatda deyə tapdığıdir. Ən sıxıntılı an, ən çətin məqam. Səhv xəstəlik vaxt olsun, istəyir bilim, mənəvi sıxıntı olsun, bəzən görürsən, sürüz yarasıqını yarasından ağır olur. Hər hansı bir deyə əzab, əziyyət, Allah Subhanahu taala deyə əzabının, əziyyətinin cəhənnəm bir odun yanında dənizlərdən, okyanlardan bir damla belə deyək. Aydındır Rəşid Aydındır Və deyir, həmçinin deyir Cənnətin də deyim misalı deyir Alimlər gətirir ki, deyir, dünyada tapdığın ən böyük ləzzət İstir qadımda olsun İstir hər insanda büyücürdür, musiqi qlasmaqda olsun İstir var dövlətə olsun İstir nədə olsun İstir şanşı öyrətlər, tərifdən xoşlanmaqda olsun İnsanın dünyada tapdığı deyir, ən gözəl ləzzət Allah Subhanahu taala deyir, Allah Subhanahu taala cənnət nemətlərinin yanında okeanlardan bir damla belədir. Yəni ki, bunlar müqayisə edilməz. Sonra Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam başqa bir hədisdə buyurur ki, <coughs> Muaz radiyallahu anhə nəsihat ki, la tusrik billahi heç vaxt Allah Subhanahu şərik qoşma və in qtil Osilcə o xorucdur, hətta buna görə səni öldürsələr və yandırsalar. Və deyə heç vaxt valideynlərinə ası olma və in amrəkə də hətta valideynin səni deyir. Ailəni divoşanmağa əmr eləsə belə, ailənləri ayırmağa əmr eləsə belə, divay xulundan ayrılmağa əmr eləsə belə, ümumiyyətlə burada hədisdə nə nəzərdə tutur? Əməl salih valideyn, yəni kişi bilən valideyndən gedir söhbət. Aydınlı qardaşlar, Yoxsa ki Allah Subhanahu olan şeylərə, nədir, məxluqa itaat et etməyə Necə ki, İbrahim Peyğəmbər gəlir, deyir ki, evin aslanasını deyir, Necə ki, Ömər ibn Xattab gəlir, qızına, şey, deyir ki, oğluna, deyir, e, qadınını boşa. Aydın da alimlər gətirir ki, əgər sənə atan helə olarsa, elə imanda olarsa, elə bir yəni, vəziyyətdə olarsa, onda iftihayət elə. Yox, əgər, məsələn, valideyn, elə valideyn var ki, hətta yəni, bir üçün Veyaq, mən sənə için namaz qanını qız almayıcam, və yaxud mən qızımı namaz qanına vermişəm, Şəyh höcəb belə məsələlərdə nədir? Valideynə yəni itaat et etmək olmaz yəni. Sonra Peyğəmbər sallallahu alayhi və sələm, buyurur ki, fərzdilmişdir dey, namaza deyə bilərəkdən heç vaxti tərk eləmə çünki deyir: "Fə innaman man tarakat tə, ṣalāta makhṭūbatan mutaʿammidan" Kim belə rəkdən vacib olan bir namazı tərk eləyərsə artıq deyir, Allahın deyir himayəsi o insandan uzaqlaşar deyir. "Və lâ teşraban la heç vaxti iç, içmə deyir inəhu onun başı bütün fahişədir. Ya Rəhmetullah. Vədir içki nədir? Bütün fahişə əməllərin başıdır deyir. Və yəkəl məksedi günahdan özü qoru. Günahlar deyicə halında Allahın qəzəbinə də səbəb olur. Ümumiyyətlə deyir, şərh gətirir ki, bu mənada deyir. Bu mövzuda hədislər çoxdur deyir. fələ bəqəli mən nəsa nəfsəhu ən yətam an hədiyə deyir. insana yaraşmaz ki, deyir, bu həssə ilə eşləndə özündəki kərluğa və günahların üstündə bir rəzə qoysun deyir. və yətəalləq bihəsünün rəcə və bununla da yanaşı deyir neynəsin? Allah subhanətləri gözəl zəndə olsun yaraşmaz insanı deyir qalə əbulvəfə ibna qil əbulvəfə gətirir ki deyir əhtər və la təqdər bihə deyir belə istərimiyyətlə işləndə deyir çəkin aldanma fə inə qatul yəd-i fə tələsiz dərahin dara deyir <coughs> İslamda dir 3 dirhəmə görə əl kəsdir. Aynı də İslamda də 3 dirhəmə görə əl kəssi. 3 dirhəm nə qədər eləyir? 4 məmnun. Hə? Dəqiq biləndə fikr mə. Mən bilmirəm ona görə soruşuram. Dubay <gülüyor> çəkməyə. Yox, hey Dubay dirhəmi yox. O dirhəm gümüş pul, gümüş pula deyirlər. Ha, öyrən sənin inşallah mənə də deyir ki, yəni bəzi insanlar görürsən ki, günah işləyək Allah s.ə. rəhmətinə arxalanır deyir ki, yə elə deyil də yəni sən bildiyin kim deyil yəni 3 dənə yəni, dirhəmə görə Allah s.ə. icazə verir ki Allah s.ə. istəyir ki, əgər insanın uğurladığı bir şey 3 dirhəmə çatarsa və ya 3 dirhəmə keçərsə artıq şəriyyətlə ona nə düşür? Hədd düşür deyir. və cildu həddi fi misli rəsi ibrəti minəl xamr deyir əgər de, kim Bir damcı içki içsə, yəni araq içə, içki içsə, yəni sizdə ki, dibində bir damcı var, deyə bir damcı içəm, çox içmirəm ki. Valimlər ittifak ediblər ki, ona şallah düşür. Yəni bir damcı içki içən insanın Allah subhanət olaraq, şallahlanmasını istəyibdir. Və deyir, vaqad dəxələt imratu nəra fi deyir. Və bir dənə kişinin səbəbi ilə bir dənə qadın cəhənnəmə düşür, deyir. Və iştə alət şəmləti nəran alə mən qəlləhə və qəd qutlə şəhidən Zahirəndir, şəhid kimi ölən insan dey, Cəhənnəmdə çatır-çatır yanacaq Niyə görə? Qənimətdən balaca bir şey götürdüyünə görə Yəni bir dənə hədistə gəlir ki Peyyambar Şəsəndir filan ki, cəhənnəmli idi Baxırla, görlə öləndən sonra indi Döyüş meydanı Əslində götürmək olmaz Tam döyüş qutarmalıdır Mal yığılmalıdır hamısı Ondan sonra başçı tərəfindən kəmə nə layiqdir, kəmə nə, nə layiqdir, verilir. Götürür, məsələn, indi nəsə bir dənə şey götürür qoyur şeyin altına, flaşın altına, zirətin altına. Öləndən sonra geyir, baxırla görür də ki, yəni götürüb, yəni nəsə. Bələ baxanda görürsən, bağacaq bir dənə şeydir, o boyda əməlin müqabilində. Sonra şeyx gətirir ki, qalə İmam Əhməd deyir, İmam Əhməddən hədis gətirir ki, Dax ələ racilin cənnəti Fiyyuzubə Bir dənə kişi, bir dənə miçəyə görə hələ düşür, cənnətə düşür Və dəxələ racilin nə rəfiyyə zəbəbin və həmçində bir kişidir miçəyin səbəbi ilə gedir cəhənnəmə düşür Soruşurlar ki, ya Resulullah, bu necə olur? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, iki dənə kişi, bir dənə qövmün, bir cəmaatın yanından keçirdilər Və bu cəmaatın bir dənə bütləri var idi Və o qəbilə başçıları, o yoldan keçən heç kimsəni qurbansız buraxmırdılar. Deyirəm mütləq əgər sən bizim bu yoldan keçirsənsə, yolun haqqı nədir? Bizim görə bütün üçün nəsə kəsəsən deyir. Və qālū lehum qarrib lī, qāl lis indī shayʾin, qālū lehum qarrib walaw zubāban. Birdən illə ki nəsə kəs bu da deyir mənim heç bir şeyim yoxdur. Heç bir şeyim yoxdur və deyir elə kiminsə bir dənə tutmuş kəs. O da bir dənə bıçaq tutur, başın çıxartıq. Deyir nə O bir sən deyir, sən deyə o da eləmir. Və eləmir. Həmin adamı öldürürlər və Allah Subhanahu va taala izninlə həmin insan cənnətə düşür və obrisi qurban kəsən də ora gedib cəhənnəmə düşür. Sara <coughs> şeyx gətirir ki Fadrabu unhu fa'taghal janna amin san deyə başını vururlar deyir cənnətə düşür. Və hadi kalimatan wahidatan yatakallamu biha li'abdi yahqu biha fi'sin nar di abada al al bayna al-mashriq wal İnsan ağzından bir dənə söz çıxarsın Və o söz vasitəsi ilə insan hara çıxsın Yəni deyirlən, deyirlənib Cəhənnəmin deyib Bir-birinə düşə bilər deyib. İnsan görə neyinəsə Öz dilinə sahib çıxsın deyib Və həmçini Şəhq gətirir ki deyib Hər deyil söylədiyin haqq olsun Amma deyil haqqı deyil Hər yerdə söyləmədik Aydındır Hər danışdığın deyil haqq olsun deyil Amma deyil haqqı deyil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 Yəni, danışanda bir rəz ehtiyyatda olsun. Və həmçini şeyx gətirir ki, bəlavar da insan nəyinə bağlıdır? Bəlavar da insan dilinə bağlıdır. Və Əliqədiyyəndən gözəl bilən söz gətirir, cahillərin qəlbi, deyir, dodaqlarındadır, alimlərin dodaqlarındadır, səhərdə deyir. Alimlərin, dodaqlar da deyir, qəlbindədir. Ümumiyyətlə, dil mühüm məsələlərdəndir. İnşallah yavaş yavaş gəlb, ona <coughs> Şəx gətirir ki Peyğəmbər sallallahu aleyhissələm buyurur ki İzə rəaytə Allahə Azza və Cəllə yuqtələ abdə minə dünni alə məasihimə yuhib Fəinnəmə huv istidraç Əgər deyir, görsən ki, bir qula, Allah s.ə. günahlar üzərində olan bir qula öz nəmətlərin verir Bil ki, bu onun için nədir? İstidraçdır İstidraç yəni, yəni, yəni, bəla Aydınca, yəni, bəzi insanlar elə bilir ki, nəmətlər ancaq nəyə görə gəlir? Hələ billəkin nemətlər Allah Subhanahu va taala səviyyə göndərir. Yəni insanlarda belə bir ideya var ki, yəni, mən yaxşı insansam Allah Subhanahu va taala mənə pis insanamsa Allah Subhanahu va taala mənə rəzminə verməyəcək. Yəni bu belə ola da bilər, olmay da bilər. Ayrimə qardaşlar, indi bu nə sərbəli olur, nə sərbəli olmur, qalsın inşallah, gələndərsə. Sallallahu alaihi və səlləm alə nəbiynə Muhammad və alə, alə alihi və səhbihi və səlləm.